no ens puguin fer pujades que vagin més enllà de l'IPC, en què es reguli la fiança, en què reguli en alguns casos hi ha les unes honoràries de, de l'API de la propietat immobiliària, etc. I aquest 2020 doncs, la, el gran canvi legislatiu, la gran conquesta o la més significativa ha estat eh, la regulació dels lloguers de llei 11-2020. Entrem en matèria. En um, la llei 11-2020, primer tot hem de tenir clar en quins casos s'aplica. És una llei que s'aplica als nous contractes de lloguer, els que s'assignin a partir de l'entrada en vigor d'aquesta llei, que siguin la residència principal del llogater o la llogatera, han els municipis que siguin declarats com a mercat d'habitatge atents. No entraré molt ara en aquest tema perquè en altres municipis, si que haurem de lluitar per ser-ho Barcelona eh, ja ho està declarada té la declaració automàtica amb aquesta llei com a mínim durant un any des de la seva entrada. Aleshores, el principal, el, el titular d'aquesta llei és com es fixen els topalls de la renda que ens han de posar. Per saber quin és el topall que ens han de posar en la renda ens hem de fixar en dues coses. Primer de tot ens hem de preguntar hi ha hagut un contracte de lloguer vigent els darrers 5 anys en aquest habitatge i per tant els darrers 5 anys no vol dir els darrers 5 anys sencers sinó si els darrers 5 anys en algun moment hi ha hagut un contracte de lloguer vigent encara que vingués de més enrere no cal que estigui signat els darrers 5 anys per tant, hi ha un contracte anterior només no aplicaria aquest terme si hagués estat 8 o bueno, oh, no llogat els darrers 5 anys ens fixem en això i en fixem en quina era la renda pactada en aquest anterior contracte. I l'altra dada en què ens hem de fixar és el, el preu que ens marca l'INCASOL la Generalitat ja fa uns anys va crear un índex de referència dels preus del lloguer que està present en alguns municipis de Catalunya, no en tots, però Barcelona sí que agafa a partir de les dades que treu de l'INCASOL busca en el radi al voltant en funció de quantes vostres hi hagi si entreu a la web, explica bé la metodologia, ara no entrarem això, però fa una mitjana de quin és el preu per habitatges semblants al nostre al voltant i ens dona un preu per metre quadrat. Podem anar a la web, busqueu al Google fàcilment, índex de referències que us de lloguer, introduiu les vostres dades, us demanarà doncs, en quin estat està el pis i, de, i quan, quan va ser construït i algunes dades més i ens dona un, un preu per metre quadrat. Aquí és important una cosa, hem de multiplicar aquest creu per la superfície útil del nostre habitatge. Si és diferent que els metres quadrats totals, perquè representa que no conta l'espai que ocupen les parets o alguns espais comuns, etc. Aquesta dada, com exacta, exacta, la tenim a la cèdula d'habitabilitat, que podem demanar, hem de demanar i podem fer-ho i tenen l'obligació de donar-nos al propietari que ens donin aquesta informació. De tota manera, i ara, a més a més, estem treballant perquè s'habiliti una web on ho puguem consultar directament perquè sigui més fàcil tenir aquesta informació. En qualsevol cas, si busquem el cadastre, ens surt una xifra que hem de multiplicar per una ràtio, que ara no sé dir el número, és com 0,92, no sé què, que ens dona una xifra aproximada. Això també ho podeu buscar a internet, és molt fàcil. En qualsevol cas, tenim quin és el preu del contracte anterior i tenim quin és el preu de l'índex i es poden donar dues situacions que el preu del contracte anterior estés per sota de l'índex què passa? amb el nou contracte aquest és el topall, no ens el poden pujar el preu del contracte anterior és el topall d'acord? Sí, el que passa és que el preu del contracte anterior estava per sobre de l'índex, el topall és l'índex, ens l'han de baixar fins a l'índex, per tant sempre de les dues xifres el topall és la més baixa hi ha alguns casos en què això suposa que el topall és el preu que ja teníem i en altres casos en què és obligatori que facin aquesta baixada en cap, de, en cap cas es preveu que hi hagi una pujada. També és molt important una cosa, aquest topall es dona tant si és el mateix llogater com si és un altre llogater per tant, perquè si no tindrien incentius per fer-nos fora si amb un llogater nou sí que li poguessin apujar el preu per tant la idea és tant si el contracte anterior érem naltros mateixos, com si arribem a un pis nou que ja estava llogat abans, hi ha aquests topalls. Important també tenir-ho en compte. Són topalls. No és un preu fixat. És, és evident que tenim una eina nova perquè abans ens podíem fer unes pujades infinites i sense límit que ara no... que ara no tenim. Perdoem, eh? estic d'estudiar ara no tenim, però pot ser que necessitem baixades i les hem de poder exigir és a dir, continua sent una estratègia sindical a exigir baixades quan sigui necessari, necessari fer-les per tant, en qualsevol cas sí que s'ha acabat aquesta cosa, que se'ns acabi el contracte i ens diguin a partir del mes que ve o en un mes amb el temps que ens ho digui d'intelació, n'has de pagar 100 més o 400 més o el doble que és el que estava passant fins ara per tant, això s'ha acabat i si ho fan estan inconturint la llei um... després, més dades durant la vigència del contracte no ens poden apujar tampoc aquest preu però això ja és perquè ho marca la lau quan signem aquest contracte lau no és només el preu inicial sinó que el preu durant tot el contracte no pot tenir pujades que vagin més enllà de l'IPC ho poden recollir el contracte de diverses maneres amb diverses fórmules anual o que sigui però el límit és sempre que no ens ho poden pujar més que l'IPC anual i aquí passa una altra cosa que també pot ser que ara s'han regulat els preus I um, jo estic per exemple 200 euros per sobre del preu de referència, però acabo de signar un contracte en em queden 6 anys de vigència doncs aquí haurem de desenvolupar estratègies que són noves perquè no ho hem fet fins ara de negociar que ens, que ens facin un contracte nou o que ens baixin perquè si partxem naltros vindrà algú altre i li hauran de baixar aquests 200 euros, igualment. Per tant, tenim aquest marge per negociar, dir, on fas un contracte amb 200 euros menys, o podem dir, o em fas una rebaixa, que hauràs el mateix contracte amb 150 euros menys, però és que si jo m'envai, n'hauràs de baixar 200. Per tant, aquí és una nova etna d'acció sindical. Què més? Hi ha alguns... Ehm, la llei preveu alguns casos que tenen característiques diferents com què passa si em fan obres quines després em poden repercutir què passa... no sé si voleu com que apunti una mica aquests casos o deixem-me les preguntes puc fer com 5 cèntims d'algunes d'elles i després si hi ha casos específics en podem parlar um, si s'han fet obres um, està previst és a dir, han d'estar per poder-les repercutir a la renda han de ser obres clarament de millora, mai obres de manteniment. Si ens sí, sí, espatlla la pica i ens arregla la pica, no són obres de millora. És el manteniment que és una obligació del propietari. Si hi haguéssim unes reformes eh, que estan estipulades, eh, diguéssim, de millora de l'eficiència energètica o de l'habitabilitat o de la seguretat, ha, eh, hi ha una fórmula per multiplicar com s'ha de repercutir això en el, en el llogater la llogatera i hi ha un topall també si està previst que es pugui pactar pactar, que hi hagi un, un increment d'un 5% si hi haguessin característiques noves com un ascensor o que en el contracte anterior no estés moblat i ara sí que estés moblat o que la o mm, piscina comunitària o de cop un jardí, consergeria i que es donessin tres d'aquestes característiques alhora vull dir que també està com molt limitat aquest cas um, hi, ha un altre, hi ha alguns casos en què també està hi ha, un, hi ha un, una mena d'excepció que és el cas que el contracte anterior estigués llogat molt per sota de preu de mercat per, per exemple perquè l'estava llogant el propietari a un familiar directe seu són, per exemple, que li estava llogant el seu fill i li feia pagar doncs, només 100 euros perquè era el seu fill. Aleshores, el copall sí que no és aquests 100 euros, sinó que és l'índex de, de referència. Us explico també. Junts per Catalunya ens va intentar polar molt durant la negociació d'aquesta llei que, clar, pobres propietaris vulnerables que viuen d'això... Com si fos molt legítim viure d'això sense treballar. Però ens va encantar colar molt això i explicar-nos que clar... No, tot posen l'exemple que feies ja com ridícul de la viure, la pensionista... que té aquest pis de propietat. Sense si ens ha parlat tampoc de quants pisos en propietat té aquesta persona. Aleshores ens vam intentar colar molt això i ens demanaven que incorporéssim això a la llei per poder-ho trobar. Aleshores, la veritat és que el que demanaven ells, que volien posar un sopall de quan un propietari és vulnerable a 4.000 euros, que m'expliquen sí. 4.000 euros ara, que ens vinguin a rescatar tots mateix, serveis socials um, aleshores l'únic cas en què s'aplica una excepció de regulació ara mateix és si el propietari cobrés menys de 1.400 euros al mes comptant el que ingressa del lloguer i nosaltres en cobréssim més de 2.000 o sigui si existeix aquest cas jo no el no conec però bueno. si existeix aquest cas la diferència és que eh, en els casos de, de lloguer per sota de l'índex el poden pujar només fins a l'índex i en el cas de lloguer per sobre de l'índex el és aquest lloguer no l'han de baixar vull dir que tampoc és que sigui liberalització absoluta dels preus simplement s'aplica d'una manera diferent de tota manera és una excepció que crec que és una victòria que els hi poguéssim un cas tan... Eh, Estrany, que jo tinc ganes de veure la primera vegada que ens trobem en aquest cas perquè tinc la sensació que no, que no existeix. I l'última cosa que, que crec que és interessant compartir que és quines garanties tenim en l'aplicació d'aquesta llei. Aquesta llei fa tot just un mes que ha estat cansat en vigor i sabem que ens la intenten colar. És a dir, la, el col·legi d'Apis ja ha fet una guia així com la nostra guia, diguéssim, la dirigim als llogaters i us expliquem com hem de fer per... Eh, per protegir els nostres drets, els DAPIS han fet una guia per explicar com trepitjar els nostres drets, però descaradament com intentar trobar totes les escletxes i no han trobat algunes, no, no us enganyo. Eh? És a dir, a la repercussió de les despeses que anteriorment no ens doncs, estaven repercutint, com per exemple l'IBI o despeses de comunitat, etc, estan eh, trobant una escletxa per pujar preus de lloguer quan no els poden pujar. Nosaltres estem defensant i estem reivindicant ja que s'ha de una modificació de l'Alau, perquè el tema és que això és un tema de l'Alau, que no considera que aquestes despeses siguin renda. Poden demanar al llogater, pues demanar no, dir, poden fer repercutir sobre el llogater aquestes despeses, però com que no són considerades renda, no són objecte d'aquesta regulació. Doncs això no és un tema de regulació, és un tema de l'Alau, perquè no ho considera. Hi ha una part bona d'això no es poden executar desnonaments per impagament d'això, perquè no es renden aleshores també quan desenvolupem estratègia sindical hem de tenir això en compte és un deute, eh? és dir, si no ho paguem estem generant un deute però no és un deute que pugui donar lloc a un desnonament per tant, per tenir garanties d'això els anuncis d'habitatge de lloguer en les àrees regulades han d'incloure tant el valor de l'índex com l'import de del contracte anterior si aquest existís no ho estan fent i ja ho estem denunciant, perquè a més a més eh, també al nou contracte han d'aparèixer aquestes dues coses, han d'explicar com s'ha calculat aquest topall de la renda i a més a més aquesta llei preveu un règim sancionador, no entraré ara amb cas per cas quina és la sanció, si de cas hi podem entrar després, però sí que són sancions entre 3.000 i 90.000 euros en funció de, de quin és l'incompliment que hagin fet. Quan ens trobem amb incompliments d'aquesta llei eh, ho hem de denunciar d'una banda o les oficines d'habitatge al nostre municipi, on hi hagi, com és aquest cas, o també l'Agència Habitatge de Catalunya ha habilitat un correu electrònic específic per denunciar aquestes sancions. Estem treballant a més a més perquè creiem que eh, cada cop tenim més regulacions i més sancions, etc, però les oficines d'habitatge no estan més dotades i per tant tindran més feina i estaran més col·lapsades, i que teniu un problema. Llavors, jo crec que és molt important que hi pugui haver sancions exemplar, exemplaritzants, que hi hagi un municipi, i jo crec que hem de generar una mica de competència entre els municipis per a veure que pot treure pit de seu primer, que foti una multa, que, que se'ls passi a tots les ganes d'incomplir aquesta llei. Però, l'altra banda, com que sabem que això no depèn de nosaltres, podem apretar, però no. També, quan es troben incompliments, és important que els denunciem al sindicat, al sindicat de barri, al sindicat d'habitatge, al sindicat de llogateres i als espais del moviment per l'habitatge, perquè puguem estar denunciant això. Nosaltres ja estem començant una campanya contra les APIs que estan incomplint això, dirigint-nos tant a les APIs en particular com al col·legi d'APIS, i denunciant-ho a l'agència d'habitatge i, i a consum. Però al final sabem que la, la millor garantia per poder adquirir el compliment d'aquesta llei és eh, organitzar-se, i d'estar dos tres del moviment per l'habitatge, i seguiment d'aquests casos, és poder denunciar tot això. Al sindicat estem desenvolupant noves estratègies d'acció sindical que es, que es vinculin a aquesta nova situació i estem pensant què serà el més útil, què és el que té més sentit en cada un d'aquests casos. Ens trobarem casos en què, clar, hi ha uns topalls en la, en la regulació del... Hi ha uns topalls en els preus però ningú obliga a posar a lloguer aquests habitatges i el que està passant és que com que confien que aquesta llei la tombaran i farà una batalla jurídica per poder-la tombar amenacen en no posar lloguer als pisos no? i ens trobarem alguns casos en què diran s'acaba el contracte doncs no, ja no te'n te faig un de nou perquè em toparia baixar-te el preu i aquí et quedes. I per tant, de fet, hem de fer això, quedar -nos. i seguir pagant el preu que ens assemli que hem de pagar d'acord amb aquesta llei i si és menys, pagar menys i, i no? adaptar una mica aquesta estratègia que teníem de quedar-nos i pagar els preus que nosaltres considerem que hem de pagar d'acord amb la llei 11-2020. O si ens volen colar les despeses potser també plantejar-nos impagaments d'aquestes despeses i estar exigint que això és una espletxa, no? està reivindicant que és una espletxa que per patar-se aquesta llei. I també no hem d'oblidar que ens tocarà renegociar baixades dels contractes vigents com deia abans, no? I, i per tant exigir que, que s'adaptin als nous preus encara que ens quedin anys de contracte. I a vegades baixades que vagin més enllà d'aquesta llei. Mm, jo fins aquí deixaria la meva explicació, llavors si ara tenim preguntes, si volem parlar tant de casos concrets Sí, ara tenim un altre micròfon i, i això tant de casos concrets com d'estratègies d'acció sindical perquè també crec que és un moment per pensar eh, conjuntament quins quin són els nous reptes i les situacions que ens podem trobar sí. una pregunta? no, no garantitzi que pugui contestar-ho tot <gutur -se> Però, és que no l'accento ah, tinc una pregunta és complicada és una lluitada i no accepta en cap condició i cap història. Llavors, beneficis tinc jo? Per parlar-ne a tot el senyor. Primer, perquè escrivien missatges. No m'hi contesta. Acabarà el contracte de l'Escendra. I, a veure, aquí que a tu, baixes el vot i t'enjo I el president que, que jo, a més, no necessito per lliure, però no és tu. Quins ja l'escriurem? Bé, és a dir, en cap moment aquesta llei, que podríem entrar i però en cap moment aquesta llei planteja que no, ningú deixi no, de pu... No, que, que hi entreu també, sisplau, perquè escolta, és que, que no us aneu a favor, perquè a nosaltres també hi ha molta gent que escolta, també va necessitat. Sí, sí, jo no sí. tinc per cap fixa, perquè a per sí, mi sí. La meva, aquesta tipatera em va dir tenir el pis per beneficiar no, jo el fisc beneficiar, no he de tenir el pis per beneficiar-lo, he treballat tota la meva vida per tenir un pis i per poder tenir uns diners. més, el necessito, de l'entreficiència no, però no, és no, no, no, Um, evidentment vull dir que estem aquí i jo particularment defensar les drets de llogateres perquè vinc en nom de la ciència de llogateres, vull dir, a partir d'aquí ara, et dic, aquesta llei i això també és una cosa que ens posava aquest discurs per Catalunya o altres coses en cap moment planteja, com en podia parlar en cap moment planteja que ningú, cap propietari deixi de cobrar les rendes el que planteja és que hi hagi uns límits en quins són els augments que poden plantejar aquests propietaris clar, ara és difícil, perdona, deixa és difícil, com ara, pensar en com pots arribar a un pacte amb la llogatera, jo crec que és un cas concret, vull dir... La que... persona no pot passar ara a la llogatera, jo que s'ha de dir a marxar... això no canvia, aquesta llei no canvia, aquesta llei posa només topalls a quins són els preus, no canvia... A res de quines són les, els supòsits en què hi ha desnonaments, impagaments, tot això no canvia res, l'únic que canvia és el topall del, dels peus d'en Lluï. Sí, hola. Mira, la nova pregunta és que aquesta llei fa ara un mes que ha entrat no ha entès pericol si a reduir per els últims 5 anys o si fa més de temps. No sé si m'explico. La nova llei, pels nous, contra, pels nous inclinos, queda clar. Però els topalls, per exemple, 9 anys, també es pot aplicar. És a dir, els topalls s'aplicaran quan s'assigni un contracte nou. Per tant, si s'escriuen en un pis, en un habitatge, i encara et queden anys de contracte, la idea serà negociar amb, el, amb la propietat que es pugui fer un contracte nou ara en què s'apliqui... En el cas de la baixada, és dir, en el cas que la llei no obliga una baixada, tampoc no hi ha un interès especial en un contracte nou. Però en cas que sí que el, la llei té com a topall un preu més baix que el que tens ara, sí que seria interessant negociar no un contracte nou. Sobretot sempre acompanyat, és dir, activament amb el sindicat d'habitatge del barri, el sindicat de llogateres, qui sigui, per poder, per poder fer això. I a vegades potser eh, es podrà arribar a un acord en què, com deia abans, no? el, el nou topall t'hauria de baixar 200 euros i llavors tu negocies que també baixi en 150 perquè si tu marxessis li haurien de fer que aquest preu 200 euros més baix igualment el que vingués. Però sí, el topall és quan s'assigna un contracte nou. Eh, eh, digués, eh, I si per a que eh, en què demanar el eh, contracte? Eh, eh, el temps... I eh, no... Eh a no tractar no suporta la firma que contracte rau la magistrat. Al temps serà iniciat de manera resbegut de la. Quedat... De quan estigui signat. segurament si es acaba en guany serà un mes. És a dir, si queda man aconseguim la modificació del 2019 que siguin 4 mesos que s'ha d'avisar però són els contractes signats a partir d'aquesta modificació que per tant encara no s'estan acabant en aquest cas és, és un mes el que passa és que tenim l'estratègia ja des de fa 3 anys i que ens ha donat moltíssims èxits que és la campanya ens quedem que és que ens quedem vivint allà, paguem el preu en aquest cas el que creiem que no, hem de pagar de per amb de 2020 i al final com que és un procés que s'allarga, s'allarga l'esperit d'aquesta estratègia és fa tanta nosa que t'acaben fent un contracte nou, perquè els hi més a compte fer un contracte nou i acaba funcionant la majoria de casa no sé què ens trobem, propietaris que es posen molt ferrucos i que ja són propietaris militants de fer fora de casa però en la majoria de casos aconseguim arribar a un contracte nou. Vale, seguim, no? Sí, sí, claro. Vale, bueno, també que la comunicació si s'acaba un contracte tothom eh, de comunicar molt més interració, mitjançant burofacs eh, de manera que toca, perquè si no no no, no serveix. Bueno, eh, de ley, eh, la regulació de la gestió dels contractes, però no que en eh, contrato, Clar, això, això és una cosa que, que lluitem molt, que estem moltíssim en contra, no està regulat per aquesta llei, està regulat per la LAL i el que vam aconseguir que és clarament insuficient eh? però que és que si el propietari és una persona jurídica ha d'assumir ell la, la, la, aquestes despeses de l'API perquè al final és que el que és absurd és que el client de l'API és el propietari és, dir, és, és un servei que, que, que, que defensa els seus interessos és absurd ho hem de pagar naltros l'auradament ara la regulació és que si el propietari és persona jurídica o ha d'assumir ell si el propietari és persona física no, no està estipulat que sigui així per tant ho poden repercutir no, i no té veure perquè a és una mica estranya però no té veure amb el nombre de propietats que té aquesta persona física o jurídica sinó només en el fet de si és persona jurídica o és persona física Hola? ara sí, ara sí. Uh, sí uh, nosaltres tenim un contracte que ja fa 10 anys un contracte de 5 anys després re, eh, renovar per 5 anys més Ara ens i ens estan dient que diguem, ens apugin el preu bàsicament. La pregunta és, eh, el, de, el que val, quin és? El, de, el que van firmar fa 10 anys o el que van firmar, diguem, l'innovació de fa 5 anys? Perquè és clar, canviïa bastant, quina, quina és com ha fet la llei, no? Sí, um, si vau signar un nou contracte és aquest nou que vau signar. Bé, bueno, de fet, va ser una ampliació, diguem, una, una fulla. Però jo crec que dóna lloc eh, jurídicament a un nou contracte. És dir, era una renda nova i diferent? Sí, vull dir, primer pagàvem 650 euros, després en 700. Sí, suposo que sí. Doncs crec que és aquesta última renda la que, la que aplicaria, no?, la que seria el topall perquè l'innovació dóna lloc jurídicament a un nou contracte. Quan vale, sí. vale. tant, serien aquests 700 euros el que hauries de comparar amb index, veure si estan més alt o més baix i, i seria el topall per un nou contracte. Vale, I això, aquesta comparació amb index eh, qui, qui la fa? La fa? Tu, tu, tu. És a dir, vas a la web, introduïs les teves dades de referència cadastral i el, les dades que et demana i et sortirà un preu per metre quadrat. O multipliques su la superfície útil del teu habitatge i llavors compares el que dona amb el amb la renda que, que tenies en l'anterior contracte. I per tant, si està més alta la renda de l'anterior contracte, el topall és l'índex, si està més alt l'índex, el topall és la renda de l'anterior contracte. Sempre el topall és dels dos valors el que és més baix. Sí, també a la guàrdia és... del sindicat de llogetes, que està la guia, eh, també estan els enllaços per, per poder calcular tot això i allà ho, ho podreu fer. Bones. Tenim dues preguntes. Una és en l'aspecte què fer o com, quina estratègia seguir si la propietat no porta els documents. Per exemple, quan dius ha de sortir en el contracte l'anterior renda. Però si poden dir que no hi ha anterior contracte. Si no m'equivoco, la part de límite la poden repercutir si abans estava repercutida. Eh, què fer si la propietat no porta? Quina és estratègia? Signar i després reclamar, reclamar abans Eh, eh, amb el risc de tenir el contracte o com ho no faríem? Clar, aquí ens trobem un, en casos nous que no ens havíem trobat fins ara, és a dir, la majoria de casos en què ens estàvem enfrontant eren casos en què ja estàvem a l'habitatge i per tant teníem aquesta eina de pressió de dir eh, altres ens quedem, per tant i ja ens estàs fent un contracte nou ara ens trobem en casos en què volem entrar en aquest habitatge volem tenir un contracte i, i aquí tenim un problema i per tant no ho dic des de l'experiència perquè encara no ens hi hem trobat però ho dic des de les reflexions que estem fent al sindicat i que crec que tot el moviment per l'habitatge hem d'anar-hi pensant que és potser vegades valdrà la pena signar i, i pagar el preu que, que creiem que hem de pagar al cost estem dins no? d'acord amb la ONS de 2020 que sí que és un impagament parcial i que sí que sabem que efectes d'impagament si tu deixes de pagar un euro o deixes de pagar la renda sencera és a mateix, estàs impagant però de cara al discurs, de cara a la legitimitat, entenem que és diferent i que podem explicar no, no, nosaltres estem pagant el preu que surt d'aquesta llei perquè tu m'has estafat. No? I per tant, aquí és el que... Hem d'anar compte amb això també, perquè normalment quan volem reivindicar que, que hem signat una cosa que ens han estafat, hem de deixar... o sigui, perquè ens donin la raó, hem de deixar clar que ens han estafat i que nosaltres no érem conscients que estàvem signant una cosa, que etcètera, etcètera. Però clar, en el cas que estàs plantejant tu, és, és, és clarament estafar perquè no teníem accés a aquesta informació, ens l'han ocultada. I de fet, a veure, busco com quina és la sanció, eh? Mm. És una falta greu amagat llogater que l'habitatge es troba subjecte a la contenció de rendes i si ens... Si ens han fet pagar més del que hauríem de pagar d'acord amb aquesta limitació, fins a un 20% és una falta lleu, que és entre 3.000 i 9.000 euros de multa, si et passa de 20% és una falta greu entre 9.000 i 90.000 euros de multa. Però, a més a més d'això, ens han de tornar tot el que ens han cobrat a més amb interessos més un 3% més. Vale? I l'altra cosa és respecte de les despeses de contracte? Hi ha algun tipus de lívi que seria dir, tu han cobrat fer-te el les AFIS 300, 400, 300, 200 o ha dhaver o t'han d'assenyar algun tipus de factura respecte a aquest contracte? Sí, ho han, han d'ensenyar, sí, sí. Si ho pagues, tot el que et repercuteixi de més, mm. si ho pagues, t'ho han d'ensenyar. També aprofito, no, no és la pregunta que feies, però aprofito per explicar el tema de les despeses. Tant l'IBI com la comunitat, com el manteniment del no què, o la neteja de l'escala, o tot això, ens han de repercutir per la factura hem si, si fan com una ponderació de diuen, d'acord, totes aquestes despeses tots ho posen, jo què sé, 30 euros al mes, al, al final de l'any tu de comptar tots aquests diners que has pagat, tant d'ensenyar les, les, les, les factures, o sigui, t'has grossat què val cada cosa i si has pagat de més, tu han de tornar. Ho de fer un cop a l'any comptant anys naturals des del moment en què s'assigna el contracte, diguéssim, eh? I si resulta que les despeses fossin més, no te poden cobrar llavors de més. Si ells han dit no, puntarem a 30 euros al mes i després resulta que aquell any, qual que sigui, era més, no et poden dir, perquè tu ja t'havien dit 30 al mes. Hola. Eh, tengo entendido entonces que yo estoy negociando una prórroga de contacto de Alcubier. Entonces ya aplicaría la nueva ley porque eso... ¿lo la prórroga no? No. Vale. No, no, la pròrroga okay. és amb la renda de l'anterior contracte. Vale. És en el cas de nous contractes i... Sí, això és el a d'anterior. S'aplica l'aula anterior. Exacte, exacte. Per tant, hem d'intentar que això és un altre cas que ens trobarem que és que reclamem nous contractes i ens intentin colar pròrrogues i pròrrogues i pròrrogues. Hem d'estar hem d'estar reivindicant que volem nous contractes en, en aquests casos. I llavors també per tant, una altra estratègia, sobretot en els casos que hi hagi baixada, no? És que si a mi m'han de baixar 200 euros en un contracte nou i llavors per no fer-ho no fan un contracte nou sinó que quan una pròrroga plantejar-nos pagar el preu que, faríem, que hauríem de pagar amb un, amb un contracte nou, perquè al final si nosaltres no marxéssim aquest és el preu que, que hauríem de posar. També el mateix amb les pròrroges aquestes que han fet eh, pel tema de la pandèmia. Sabeu que fins al 31 de gener tots els contractes que s'acabin fins al 31 de gener inclòs tenen una pròrroga automàtica, no, l'hem de demanar, però és obligatori que la facin, de sis mesos. És una mesura absolutament insuficient que suposa tirar la pilota endavant sis mesos, que no ens, no ens soluciona res i, per tant, nosaltres estem plantejant en les que portem des del sindicat que no és la solució que volem, nosaltres volem contractes nous. Tenim aquesta eina per aferrar nos i a última hora, si a última hora no hem aconseguit un contracte nou però al final com que tu pots demanar pràcticament fins l'últim dia ens reservem molt aquesta eina de no fer-la servir fins a l'últim dia hi ha un model que podeu trobar a la web del sindicat per demanar aquesta, aquesta pròrroga de sis mesos i si la demanem per escrit estan obligats a, a donar-nos-la Hola, bon dia eh, no sé si m'heu parlat abans, perquè m'heu parlat de la revista, si amb la realista que volen fer alguna gravitat que volen ser clar si pot ser i voldria saber si, a veure, dues coses, una confirmació i una pregunta una mica de retòrica. La confirmació és, eh, les despeses tipus comunitat, IBI i de més, en realitat, son, han de ser assumibles pel propietari o la propietària, no? per la propietat. I, llavors, si te la repervuteixen, és el que esteu dient, no? De que tant de fer una festura, i tant de resbolsar i d'això, però en principi és una obligació de la propietat. I d'altra banda és que de manera oculta t'ho puguin posar en el lloguer. Llavors aquí vaig a la següent part. No? Jo, jo estic buscant, per exemple, poso el cas que estic buscant lloguer i em trobo amb els preus de mercat on les administracions de finques i les propietats encara no apliquen aquesta regulació dels lloguers. Llavors el consell que estem donant des del Sindicat d'Ajul·lateres és, vale, agafa aquest lloguer, no? que et posen per sobre del preu que hauria de ser legalment gràcies a aquesta llei, i després llibica-ho dins. Perquè les eines que tenim sense... sense sense contracte no, no hi són, no? Vale, a veure, vaig a contestar a si reporto, si la, a la part de les despeses eh, sí que ens poden fer repercutir en el, o sigui, en el llogater o la llogatera l'IBI no, no és obligació si ho fan no ho poden amagar això. no, no, ho han de posar el contracte han de posar clarament quines són les despeses que t'estan repercutint amb quina ponderació ho faran? Això si diuen, no, doncs serà, mensualment tants euros i que cada any natural han de passar comptes i que t'ho desglossin i veure si efectivament has pagat Si has pagat a més t'ho han de tornar amb, amb interès. Um... No, perdó, m'he colat amb això interessos. No, el dels interessos és el altre. T'han de tornar a la diferència. Um... Però això, ho han de posar clarament aquí. Sí que és veritat que és una escletxa que estan fent servir per posar més quan no podem pujar preu amb, amb, la, amb la regulació. L'altra cosa que preguntaves, eh, sí, proposem que, que fem aquestes coses i lluitem des de dins, però sobretot que ho lluitem organitzadament. Que ningú ho faci com per lliure perquè serà més difícil. També el que passa és que tenim eines per denunciar-ho. El que passa és que, que tu denunciis aquesta gent perquè t'estan intentant cobrar eh, no, no, no és pels diners, però no, no els hi generaran l'obligació d'agafar-te com a llogatera. M'explico? És a dir, tu podràs denunciar si tens proves escrites que t'arriben a ensenyar un contracte, que el temps, tu una còpia, portem-ho a habitatge, portem-ho a, a, a, a les oficines d'habitatge i a l'Agència d'Habitatge de Catalunya i denunciem-ho. Que, que Això és un procés que pot acabar amb una sanció a aquesta API, però que tu igualment necessites viure en un lloc. Llavors. No, no és automàticament... Que... Per això pensem que és una eina interessant i ha d'estar dintre i lluitar-la des de dins. Sí, bueno, és important anar a la llei la feina dels sindicats, també, d'acompanyar en cas casos, com a, a nivell de campanyes de, eh, de, de fer públic i anunciar tots aquells anuncis de les finques en què no es respecta o es, o, o a aquest, aquesta, aquesta llei perquè bueno, ja de per sí baixin sense haver abans de que sigui un cas concret que algú que un fís negatiu, no? Hola, hola eh, jo tinc una pregunta. L'índex de referència de la negocietat eh, què? Cada quan s'actualitza? So, cada quan s'actualitza perquè també hem vistes que els juges eh cauràn bastant o oh, que cauran, Eh, si es mantingués el preu de l'index preferència de fals mesos doncs, això aniria en contra de les lligateres no? S'actualitza un poc cada any de fet el van actualitzar com poc després de l'aprovació de la llei que va pujar lleugerament bueno clar, és, és, depèn dels casos eh? però en general van detectar que va pujar lleugerament perquè hi ha hagut un augment clar, mira lo de l'any anterior encara no estava la llei sí que té sentit pensar que dius tu que si la la llei obliga, si a congela alguns preus i en fa baixar uns altres, l'índex hauria d'anar baixant. Però falta un any perquè, perquè es torni a actualitzar. Important una cosa que no he dit sobre l'índex. Quan busquem l'índex ens dona tres xifres. La franja superior, la franja inferior i el preu mitjà. A efectes d'aquesta llei ens hem de fixar sempre el preu mitjà. D'acord La franja superior i inferior canvia en funció de, de l'Estat, la certificació energètica, etc. Ens fixem sempre en el preu que ets. Hola, eh, si passo una raó la negociació en el contracte. Eh, S'ha de signar un nou contracte o no? Perquè jo ara pago, pago més que l'Indo. Però tampoc m'interessa... Només que eh, m'agrada. No sé, sí, si signes un nou contracte s'haurà sí. d'aplicar la llei. El que pots fer, si volem arribar a un pacte així com a mitges és el propietari, que la baixada no sigui tant i això, es pot fer una denda, un annex al, al contracte vigent que no modifica la durada de la seva vigència però modifica la renda de la baixa. Com un annex. així. No? Exacte. Ah. És dir, la renda del, durant la vigència del contracte no es pot pujar més que l'IPC, però es pot baixar. Sí, sí. Ok, gràcies. És una aïna que pots negociar un el tema és que ha que el propietat exceixi una negociació i, i en aquesta negociació pues, ja, li veure que si firmessis un nou contracte hauria d'abaixar-lo i si seguessis amb el mateix pues, allí pots pactar pues, una baixada en de, de funció dels no, interessos de cada part no? però sí, és una aïna per negociar A la web del sindicat hi ha diversos models de cartes per casos típics que ja ens trobaven i aquests casos nous també anirem incorporant models de cartes per dirigir la propietat amb aquestes circumstàncies o que fins ara no tenim. Hola, eh, mira, jo era per fer una prorroga. Eh, a mi se m'acaba tard bé, i fa un febrot eh? d'aigua, eh? i és per saber si hi ha un tope, si quan t'arrenouen, si hi ha un tope d'aig o un mínim, Saps? que no sigui un any o... No sé. Normalment altres vegades m'ha fet de 3 anys. Però clar, La pròrroga es, ha d'estar recollit al contracte. Quina seria aquesta pròrroga automàtica que, que es dona si s'acaba el contracte i no ens evitzen d'anar en suficient? Això ho de tenir el contracte. Sí. Habitualment és d'un any. El era de i per trobar, per trobar si és pròrroga, és d'un any. D'estudiar una altra cosa, quan s'acaba la pròrroga previst del contracte, que és a tàcica reconducció. La taxa de reconducció es fa si sí, s'acaba el contracte i les pròrdures previstes i ningú diu res. S'entén que hi continua havent una situació d'arrendament, perquè tu estàs pagant un lloguer per un habitatge que es una altra persona però que no s'ha recollit en un contracte nou. Aquesta taxa de reconducció es va renovant automàticament pels períodes en què s'hagi fixat la renda. Això és a veure si m'explico si la renda al contracte hi diu que és mensual tants euros al mes el que se t'està fent és una taxa de reconducció cada mes si, que és, és l'habitual alguns contractes sí que la renda està posada per anys encara que la paguis en mesos tipus que el, el preu total està posat en anys aleshores es renova per, per anys aquesta taxa de reconducció però habitualment segurament s'hauria de veure el teu contracte eh? però segurament estàs amb una taxa de reconducció mensual des de fa mesos i mesos i mesos però compta això perquè és una situació sí, o sí, en principi és tàcid, no es diu res, és una situació una mica precària en el sentit de que ens poden avisar amb molt poc temps cada mes de què marxem i després del preu també, vull dir el preu no, no, però això ja és d abans d'aquesta llei, és a dir, amb una cròrroga no ens poden pujar el preu a... Eh? respecte al que teníem fins ara a no sé que, no, no, no, de fet no o sigui, no poden no poden, no poden uh, fer un preu més alt que això si la llei obligués a baixada sí que poden no fer aquesta baixada si és una pròrroga necessitaríem un nou contracte perquè uh, estiguin obligats a fer aquesta baixada però en cap cas tu poden pujar més que l'IPC Entenc que eh, aquestes pujades de baixades són pels, bé, per, per contractes que ja estan, però per nou contractes a l'administrador de finques o la propietat pot pujar el preu? No, no, no. O sigui, el límit és el mateix, sigui que siguin llogaters, tant és el mateix com no, si canvien. Si algun administrador o propietari estigués fent a, a, a, a aquesta forma, eh, quin és el procediment que puguem fer nosaltres? Que ens estigui amagant la informació. No, no, no ens l'està amagant bueno, no perquè ja la sabem. O sigui, sabem que estan pujant el lloguer, al saco, quan l'anterior unití el teníeu preu. Que... Bé, bueno, és el que vam comentar amb l'altra companya que estava per aquí, eh, que en el fons podem signar i lluitar-ho des de dins, si un cop som dins pagar el preu només de la 11 de 2020 i denunciar-ho, però ja estem a dins i així aquesta eina de pressió perquè si ho denunciem des de fora, que té tot el sentit i segurament tindrà un recorregut, però tindrà un recorregut llarg i aquest propietari no tindrà obligació d'allogar-t'ho a tu yeah. encara que aconseguíssim guanyar que quan s'acabi aquest procés sí que fixin aquest preu i se'ls multi o tal però és important que si fem estratègies que al final són de desobediència ho fem organitzats organitzades en, en els espais en sindicats d'habitatge o sindicats de llogatera i també una altra cosa, que recollim proves escrites d'això que, que arribem a tenir un contracte que incompleix la llei per poder-ho denunciar vale. um, En el cas que l'estratègia sigui lluita-lo des d'avui, estàvem comentant em, com que hi la sensació de que no sabem si tenim totes les garanties de que aquesta llei eh, es mantingui o es torni llavors, um, entenc que també la, la posta d'allí de, de dins implica que potser després, si la llena es tu et trobes en una situació de, de vulnerabilitat, de dir-te que a menjar. Per exemple, no pas que tu, no, d'acompanya, eh, vale, no, ara tu l'has pujat a lloguer, eh, 300 euros, et quedes allà o entres al pis, dius no, guai, vale, jo heu ja de pagar els estils perquè això ho puc i després, jo no sé quines garanties eh, creieu que hi ha en, en la llei, o sigui, en com ho valleu vosaltres, i, bueno, toquem la mínima. Els contractes que estan signats mentre la llei està vigent s'han d'aplicar, o sigui, s'han de seguir la llei, encara que aquesta llei després, pel que fos, no estigués vigent. Per tant, això, si han incomplert la llei, l'han incomplert, encara que després caigués. Confiem que no caurà, és a dir, el, el, el primer gran risc que hi podia haver era que el govern espanyol recorrés perquè a més a més si el govern espanyol recorre una llei al Tribunal Constitucional automàticament queda sospesa i això no ho ha fet el govern espanyol i en principi ha dit que no ho vol fer també cadascú, confiem com fins al punt que vulguem, en el govern espanyol però bueno, entenem que no, que, no, que no ho faran el Partit Popular va dir que recorreria no ho ha fet encara a eh, però en qualsevol cas és un procés llarg en cas que, que recorrés i nosaltres contem que tenim les garanties per fer-ho. També com a, com a element d'actualitat eh? El, els sindicats d'habitatge els sindicats de llogateres d'altres parts de l'estat espanyol estan lluitant també perquè hi hagi una habilitació a les comunitats autònomes perquè puguin fer regulacions d'aquest tipus i i a més a més agafant-se que el govern espanyol el pacte seu de coalició portaven, tal qual. llavors estan lluitant això hi ha una mica una aliança estratègica entre la seva lluita per poder regular els lloguers i la, i la nostra per blindar aquesta llei que ja tenim no? i per tant estem parlant conjuntament per poder perquè els grups del Congrés dels Diputats puguin fer les mesures per blindar-ho això està bueno, estem pendents també de com avancen aquestes aquests gestos no, del, del govern espanyol, el, és, que és una mica asimètric, és una mica tècnica, eh? però perquè aquesta regulació a Catalunya es basa al codi civil. Perquè Catalunya té un codi civil propi diferent de la resta de l'Estat. Per tant, si les altres comunitats autònomes volen regular, també és, és diferent el procés perquè no tenen codi civil propi. Ah. Perdó. Eh, en el meu cas, a mi em queden dos anys contracte. No sé si a mi m'ho veu cap a sobre o cap a sobre, perquè m'ho Però quan acabi aquest contracte, si el jugador té, si no, no em vol renovar el contracte, eh, n'hi ha alguna cosa que jo tinguis fet? Quedar-te. <ríe> és el que faré jo. A mi se m'acaba l'1 de febrer, no me'l vol renovar, llavors el plan és quedar-se. I... I encara que mira, no se'ls modifiquin globalment perquè no vull tornar mm -hmm. a jugar, perquè no pugui llogar a tu, vull llogar sobre l'altra persona, i, sí. bé, tu tens dret a quedar-te? No, però... Sí, és a dir, parlem d'aquest tenir dret, però no, no, això una estratègia molt, diguéssim, molt coneguda, és la que portem fent 3 anys, nosaltres, el sindicat Petra de Sant Andreu i tothom, que és aquesta estratègia de quedar-se, seguir pagant el lloguer si el pots assumir perquè entenem que és una eina no?, de legitimitat de dir no, jo que som contracte nou, jo ja estic pagant, com he estat pagant tots aquests anys que he estat vivint i el tema és que el dia que està el contracte no et poden fer fora I això la gent també arriba a l'assemblea amb aquesta por, se acaba l'1 de febrer em vindrà, en canviaran el pan i si fan això està fent una liada molt grossa, no ho poden fer se t'acaba el contracte però allò és casa teva aleshores el procés que comença és un procés on tu estàs pagant i estàs en situació del que anomenen precari que vol dir que reconeix que hi ha una situació d'arrendament perquè tu estàs vivint a casa d'algú, si no estàs vivint a casa d'algú no, estàs vivint a casa teva a casa que és propietat d'algú i estàs pagant però això no està reconegut amb un contracte aleshores ells t'haurien de denunciar per finalització del contracte s'hauria de demostrar això, que si és veritat pues acaben demostrant i després haurien de posar una data per fer-te a fora. Aquest procés dura com any i pico. Llavors el que acabes fent és fent tanta nosa que el propietari t'acaba fent un contracte. I en la gran majoria de casos aquesta estratègia serveix per aconseguir no els contractes. Vull dir, i tinc tanta confiança que jo ho faré al febrer. Que... Sí, de bueno, tenir tot tranquil la propietat. Eh, si realment és un petit propietari que el necessita pues segurament tens, no és, no és, no és, serà molt més difícil quedar-te però si no és així, que és la majoria de casos eh, quedes, segueixes pagant el que pagues fins ara i, i ja veuen que, bueno, que no te'n vas i que per tant han de negociar han d'arribar a algun acord amb tu i serà molt més fàcil que, que començar el procés pot durar molt temps encara, tot i que paguis el fet de pagar et doncs, garanteix que la teva intenció és en tot moment l'estat centre doncs, de seguir vivint allí i donar bueno, un contracte igual que has fet fins ara eh... També, Sense voler convertir això ara en una assemblea de casos sí que, sí que és important no? nosaltres eh, proposem quan arriba un cas com el teu o qualsevol, tres passos per començar el primer és recollir informació Recollir informació, també al Roger, de la propietat, anar a la de propietat veure si som grans propietaris o no, si som persona jurídica o persona física, recollir informació de l'índex, veure si estem per sobre o per sota de l'índex, etc. etc. Segon, organitzar les veïnes, si, sobretot si estem en propietat vertical i tot el bloc és de la mateixa propietat, veure si hi ha gent que està en la mateixa situació, o gent que té altres problemes, o gent que, malgrat no està en una situació problemàtica en aquell moment, ens donarà suport i s'organitzarà per guanyar el nostre cas i tercer, obrir negociació conflicte, no? És dir, per conflicte intentar parlar-hi, parlar-hi per telèfon parlar-hi per escrit, que el sindicat s'hi posi en representi, etc. Són com els tres passos que, que solem seguir um, Hi ha casos que, per exemple al fer el mateix barri o poble començin com les persones que marxen, potser, al, al pis o així Uh, suposo que és la de l'Adella, de l'Alau, això que ho preguntaré per a algú. Si per a les persones que viuen en aquell tipus, el contracte amb les guàteres, volen fer un canvi de nom, la propietat està obligada a acceptar aquest canvi de nom? No, no, entenc que és un contracte nou amb unes persones noves i no està obligat. El que és que tenim, com sempre, l'eina de que ja estem dins, i, per tant, contenem aquesta eina de pressió. Després, volia també comentar que el sindicat d'edificat de Sant Andreu, que crec no vam comentar, ens trobem els dilluns a les 6 de la tarda la cinètica, cada dilluns, i per això que comentaves, no, d'organitzar-nos i apuntar-ho tot col·lectivament, aquí a Sant Andreu ja ens estem trobant els dilluns a la cinètica, no sé si tenim algun capell, però, bueno, qualsevol dubte, doncs, estem per aquí també. Sí, no, no tenim cap cartell, sí. Eh, però sí, ens reunim tots els dilluns, demà, de fet, a les 6 de la tarda, eh, podeu anar i, i, i començar a organitzar-nos, que és la manera d'aconseguir les coses d'aquí. Anem acabant, ja, no?, una mica. Eh, Dona, tu? Sí, eh, només una pregunta. Això d'anar de continuar pagant el, el lloguer menys, diguem, un cop avanços de puntatge i tal, diguem quin mecanisme has de fer servir, o acabar amb un notari o, o ingresses el que toca o perquè clar, ja poden rebotar el rebut i, i figura que no l'espegat. Clar, això depèn, hi ha gent que, que ens el cobre, no? que ens el treuen, hi ha gent que l'hem d'ingressar, si no te l'acceptessin també hi ha, a la web tenim manuals que expliquen pas a pas de quines són les eines, no? Un gir postal, si no ens l'accepten es pot consignar, eh, etcètera. I després, o sigui, hi ha una part que és la part legal, Dir, hi ha mecanismes legals per consignar renda si no ens la volen cobrar eh, encara que estiguem fora de contracte. I després hi ha la part eh, també d'estratègia de, nostra sindical per donar-hi legitimitat. No? i En plante... parlàvem la setmana passada amb companyia del sindicat de llogateres com estratègies com si jo no m'estan volent cobrar o no, no pago una cosa perquè no m'estan arreglant la caldera o no però ho vull dipositar, no? vull fer el gest de dipositar-ho en un compte, que potser és meu però és un altre compte, o un compte del sindicat, per dir, ei, jo vull pagar això, tinc els diners, els estic guardant aquí, però no te'ls pagaré fins que no ho m'arregles tal. No? Perquè una cosa que també hem reflexionat molt és, representar que el contracte de lloguer és un pacte entre iguals, en què tu tens unes obligacions i ja tinc les meves. Si jo no pago, des del primer dia en què no pago un euro, estic en impagament però si no me m'arregles la caldera el dia que se m'espatlla no hi ha unes conseqüències tan directes no? i per tant és un pacte molt desigual i estem, no? pensem a en estratègies com aquestes de, doncs, jo no pago aquesta part eh, fins que tu no compleixes les teves obligacions i buscar estratègies també que et donin aquesta legitimitat de, de dir de, jo vull complir la meva part del contracte però tu no estàs complint la teva en qualsevol cas això de la consigna hi ha guies el, a la web Sí, són eines ja que, que els sindicats d'habitatge o els sindicats de llogaters de Barcelona són, són eines ja que tenim, que per la consignació del lloguer, si, no, si tornen al lloguer i no recobren, tot, hi ha una sèrie de passos que has de fer abans de la consignació als jutjats, eh, que està al gent postal, prèvia, consulta, el registre de la propietat i qui apareix ahir i li has de pagar a una persona. Eh, i si es torna, doncs, aleshores sí que el pots consignar de manera que això impedeix que hi hagi una demanda per impagament. ¿vale? Eh, però ja es requisteixen uns passos que tot això són eines que des del sindicat d'habitatge, qualsevol sindicat d'habitatge o grup d'habitatge que hi ja s'ha organitzat i des del sindicat de llogateres de Barcelona ja les tenim i les fem efectives constantment eh, i per això doncs, és important que... és molt important que vegin que la gent no està sola Vale? que tens algú a darrere que t'estàs organitzant i que saps i que coneixes els teus drets i les seves obligacions i, i això aquest fet ja només quan veuen això ja baixen al pistó, ja afluixen I, i, bueno, i això ja és una millora i a partir d'ahí doncs anar llutant i anar intentant doncs que la cosa sigui només justa possible vale? doncs no sé eh, donem part finalitzat aquesta formació. Moltes gràcies per haver vingut eh, a totes i, I seguim. Va, només recordar, teniu tot aquest material, aquí tenim prífics en els fons de la llei, la guia està a la web i teniu moltíssima informació. I res, gràcies per convidar-nos.